Brot de poesia. Esperança Sabater. Les coves del toll. Pel mig de la roca s'obria camí l'aigua amb força impetuosa, deixant la seva empremta aquí aquella aigua cabalosa. a mullar les coves del toll, camí llarg i espectacular, amagades per pedra i matoll, amb enginy la varen trobar. Corbes i figures abstractes, com la pota de l'elefant, el cervell, estranyes columnes, fent camí anem admirant. Gravada sempre a la roca, traspua l'aigua tot gotejant, caverna fresquíssima tota, a 12 graus ens anem endinsant s'estreny la roca i s'abaixa en un camí captivant, sorprenent treball de la natura, expectació per al visitant, restes humanes i de bestiar, i amb els estris que es varen trobar, ben classificades en el Museu de Muià, l'endemà varen poder admirar les coves del toll. És una experiència molt bona per poder admirar.